Teatro Nazionale Radiofonico. Mari Spettacole care intră în casa Domnului își găsesc întotdeauna liniște. Nu liniște o caut. Atunci ce? Adevărul. Adevărul? Chiar dacă flândul te va zdrobi? Trebuie să-l cunosc. Numai astfel mă pot elibera. Oare ești orb de vezi, Surd? de nu auzi? Cum de nu știi că tot ce se întâmplă face ca minciuna să fie legea lumii? Cine ești de vorbește așa? Un slujitor. Un paznic al unei porți spre alte porți. Cu, cu alți paznici? Cu alți Paznici, da. Mai puternici. Din ce în ce mai puternici. Văd că ai uitat ce scrie în Sfânta Scriptură Iosef Ca. Cum ne cunoști numele? Trebuia să vii. Te aștepta. Procesul de Franz Kafka. Dramatizare radiofonică de Katinka Moscani. Iosef îl calomniase pe semne cineva căci, fără să fi făcut nimic rău, se pomeni într-o dimineață, arestat. Ana! Ana! Iosefca! Ce? Ce, ce, ce, ce s-a întâmplat? Vilem? Da? s-a trezit! Dar da, cine sunteți? Ce, ce căutați aici? Mai întâi, bună dimineața! Deși, Dracu știe dacă e bună dimineața asta pentru tine. Eu v-am întrebat cine sunteți, cum ați intrat? Asta-i bună. Pe ușă, n-ai văzut pe unde să intrăm. Ele, frâns, este? Păi, mai vezi tu altul pe aici? A! Ana! V-am Lasă femeile și dă-te jos din pat. Afară! Afară, să ieșiți că dacă nu... Că dacă nu, ce? Ce? Tâncari, A? Mai zil o dată chestia asta, și-ți aplic o directă de dreapta, de te las la asta. Auzi nu te potolește-te și îmbrăcarea. Hai! Franț, e. dar nu i-ai spus? Ce? Ai dreptate. Iosef Ca, ești arestat! Ce? Ce? Cum? Arestat? Păi, da. Pe ce limbă vorbesc? Arestat! Ah nu! Nu! Nu! Nu! nu. nu. Visez! Este absurd! Hai, hai! Hai, rece pe față și despăpăti urechile! Arestat, băiețar! Da, da, pentru ce? Ce am făcut? Asta nu mai e treaba noastră! Tu îmbracă La Lațoale negre, băiatul! Că și vine judecătorul! Ce judecător? Cum ce judecător? Judecător de instrucție? Doar nu o să-ți întocmesc eu actele, nu? <guss> <guss> Gustărica aia să nu mai aștepti! mi-a <guss> lăsat-o nouă. <guss> Dar <guss> da, da e o eroare. Ce eu da? n-am făcut nimic care să... Ai, las-o, la Nevinovat ca un puișor, nu? Hai, de ale Uite ce, băiețaș, vinovat, nevinovat, nu o să nu ne faci greutăți. Te îmbraci... Natale Nere! Ia stați, stați, stați, stați Cine v-a trimis? A? Frans? De unde sunteți? Iarăi, iată bine. Nu, dar ăsta nu înțelege nimic. Ce... Bine, ce să înțeleg? Ce să înțeleg? Ce, ce e de... Aha! Idiot ce sunt! E o farsă! O farsă, nu e așa? Și eu m-am lăsat dus ca un prost! Cine a a născut pe penia asta? Clempori, da? Nu mai el poate avea idei atât de tumpite! Nu îl ce la No, Nu, nu, a, nu, nu e cleb, păr sigur, el n-are atâta imaginație. Da, Na, nu, Hanoz e prooptuz. Odrich! <laughs> <Audrey! laughs> Bineînțeles! Bunul meu, prieten Odrich! Cum de ne m-am gândit, hai spune-ți, am dreptate! El m-a trebuit, așa Go-go, uhuh! manu, las plătesc eu lui! Hai, l le frans, frans! Chia mm. fii atent ce cămașe frumoasă! Mm. S-a judecat! -a -a. Ce v-ați zis acolo? <laughs> Luați-vă labere voastre murdare de pe într-un lemere! Ușurel, ușurel, băieța! Ieși sa apară imediat! Uite ce! Văd că nu ai pricep nimic! Ce tot îndrugi acolo? Doar ți-am vorbit clar, ești arestat! Afară! Afară! Hans, da, așa mai de unde păi ce? Păi tot n-o să mai folosească! <laughs> Lasă-le, Willem, avem tot timpul, le luăm da, mai târziu! place asta! n salut! dispărut? Ara! Ara! De ce tot pe ara asta? Auzi, o fi juncuța aia lăptoasă, Franț. Ara! Ce țâță are, stau ca ta să pleznească. De uh. ce te-a <-o> pleznit, măierea? Nească-o domolesc, las pe mine. La... Azi? Ți-e soră sau e bovnică? Afară, afară, am spus! Hai, Willem, să-l lăsăm să se îmbrace. Hai, hai, hai, mâine. Auzi, absurd! E absurd. arestat Ps. Ps. Da? A, A Doamna Grubach. Doamna Grubach, acum ați lăsat să intre în casă niște indivizi străini. Vai, domnule. Da, și nu pricep. Ana, nu mi-a adus micul dejun. No. Oare nu plătesc totul la timp? Dacă aveți ceva să-mi reproșați, vă rog să-mi no, spuneți Iosif, să. Nu, nu vă supărat. Sunteți chiriașului meu cel mai bun Vedeți și dumneavoastră ce timpuri trăim Dâni și-au declarat că sunt de la tribunal Și-au ordin să vă ridice Păi și-ați crezut? Păi nu erau de la tribunal? Nici vorbă, doamnă Grubac, nici vorbă Colegii mei de la bancă mi-au făcut o farsă Știau că astăzi este ziua mea și știți cum sunt Băi, slavă domnului! Nu știți ce frică mi-a fost Doar nu v-ați închipuit că eu aș putea să o, nu, sigur cum o să mă închipui Un om atât de delicat, de citit, ei, de serios ei, Totdeauna punctual cu chiria Nu, nu, nu, sigur, dar ziceam și eu că Mai știi cum cade pasta peste om ei, Vă rog să mă iertați Vă rog să mă iertați, domnule Iosef Și pe Ana să o iertați De azi înainte chiar eu o să vă aduc gustarea de dimineață Doamne, de ce bine că n-a fost nimic? Mi-ați luat o piatră de pe inimă. Domnișoara Bürsner fi... e acasă? Domnișoara, nu. nu. Aveți vreo treabă cu ea? O cunoașteți? Nu, prea puțin, doamnă. Așa, din vedere. Îmi spuneam că. Să te pobenești în casă cu niște mutre ca astea Mă temeam să nu fii speriat Păi oh, oh, oh, oh, domnișoara bău Nu se sperie de bărbați mm. Știți, știți, cred că nici n-a dormit Azi noaptea acasă mm. Că nu e și n-am văzut-o plecând de dimineață Da, mai știi Să vă spun drept, eu nu i-aș închiriat Camera, dacă... E secretară, mi se pare, da? Ce secretară? Da, actilograf acolo Mă rog, cel puțin așa mi-a zis Oricum mai bine că n-a dat ochii cu ăștia cu... Ei! Joseph! Ce faci, cobori sau mi de iau, că acuși vine judecătorul! Ce ce, ce? ce judecător? Probabil unul din colegii mei, doamnă, cel cu farsa. Ah. Hai, nu vă faceți griji. Dar ce, da, ce, v-ați speriat acum? Bineînțeles, cel cu farsa, da, da. da. Cel cu farsa... Aaaaaa! Să uit cu toată devatura asta! Nu v-am felicitat! Lessați, doamne! E ziua dumneavoastră de naștere, la doamne. mulți ani, da, multă mulțumesc, sănătate, doamne. Mulțumesc, doamne. să fiți fericiți și, și tot ce vă doriți Sunteți foarte drăguțe! Doamne. La mulți ani încă o dată și. Vă rog să nu luați numele de rog, ca tocmai astăzi de ziua dumneavoastră! Da, da, vine, mi Trebuie să prepar ceva mai special, da! Dacă asta seară vă face plăcere Lăsați, doamne, gruba! Lessați! E și nepotul meu, știți e capitan? Eu e capitan, dar nu vă deranjați, vă, vă rog! O să-l cunoașteți! Yeah, să Iosef K! Iosef K! A, Așteaptă colegul pe semne să vă las și încă o dată la mulți ani, domnule Iosef. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc. Ce zi, Dumnezeule? Ce faci? Ce faci, mă faci să urc încă o dată scările astea? De ce nu cobori? Ai? A venit șeful și tu stai la de cu baba aia. Ei, abia aștept să dau ochii cu domn șef. Cu domn șef Odrich. Pe cinstea mea o să mă țin minte. E, știi că ai haz? Dar ce e asta? Ți-am spus la țoale negre. Pe păi, asta sunt cele mai negre pe care le-am. Ai înțeles? N-am eu acum a timp, dar... Hai, mișcă, aiute. Gata? E gata, gata, poftim. Iau înainte. Vino coa! Intră aici! Bine, dar aici este camera domnișoarei Büsnă! O fi! Ia i-am împrumutat noi camera pentru dimineața asta! Ce-ți Dar Nu se poate! Nu se poate! Nu ammit! Tu n-ai nimic de Nu Intră și fără Hai! Ia! Ce mă împrâncești să nu se rușine? Să drăiți! L-am adus, domnul inspector! Să drăiți! Dar cine ești dumneata? Cine sunteți? Ce vreți de la mine? Nu vi s-a adus la cunoștință? I-am spus, domnule inspector, dar ăsta nu, fricete, nu fricete. Las că l noi. Da, știți că cu gluma? <gri> Vedeți, așa o ține de s-a trezit. Tot asta, cu... 12, 13... <gri> domnule... Iosef K. E, ești Iosef K. Cunoaște. Dați buzna în casele oamenilor, intrați într-o cameră străină ca și cum... Da, da, da, da, da, Te-am întrebat ce vă răspunde. da dar, știți bine, sunt Iosef ca? Și acum, terminați cu comedia asta de prost gust, că nu sunt dispus să vă leascu. Ascută, fii respectuos cu autoritățile. Ce autorități? Ce autorități? Cu autoritățile superioare, vezi bine? Ești în fața unui de... inspector. Nu vă nicio uniformă! De unde să știu dacă nu sunteți niște impostori, niște tânhari? Gura! Fii atent la ce spui, să nu regrezi mai târziu. asta e prea de tot! Ce? Ce? Ce? Ăste, din casă de vis a s-au strâns ciucurile la ferestre. Mm. Bătrânul așa adus și binocluri. Plecați! Plecați de acolo! Ce? Vezi? mai repede ca Plecați! Liniște, gata, gata, trageți perdelele. Prin urmare... Pot să stau jos? Ah, nu se obișnuiește, dar mă rog... Să nu zici că sunt rău, de un scaun, Franțu. Da, mulțumesc. Bun, să luăm de la început. Vă aș zic că, unu, doi, trei... Da, lăsați chibi trearea, vă rog! Ce este? Ești Iosef K. recunoaște Acesta e numele meu, e adevărat. Dar, cu siguranță s-a făcut o eroare. O eroare grosolană Căutați pe altcineva care poartă același nume Un pungaș, un criminal, mă rog, un delinvent Un om periculos, ori eu da Dacă așteptați o clipă Mă duc să vă duc. actele mele, eu le-am în cameră Nu te mai osteni, știm Vă înșelați, nu știți eu sunt prim procurist la Banca Centrală. <laughs> da. Nei dat da băiețași Și crezi, prim procuriști sunt în avara justiției, nu se supun legilor noastre ca orice alt cetățean? Da, eu n-am încălcat nicio lege da. e, Asta o să hotărească tribunalul Eu sunt nevinovat <laughs> Toți vinovați îmi spune asta, dar mă rog, nu e treaba mea Nu e treaba... A, nu? Păi să atunci ce vrei de la mine? Am datoria să identific persoana și să-i notific arestarea. Pentru că, din acest moment, sper că ai priceput, nu ești arestat. <laughs> e absurd. Este complet absurd. Deci <laughs> ce, ce, ce, ce tu te plimbi așa? Te rog să nu te mai plimbi prin camere. Trebuie să-mi avocatul. e prieten. Poți să-i telefonezi? Mă rog, dacă ai vreo chestiune particulară, dar altfel băcem sensarea mea. Ce sens! Ce sens! Dar cine sunteți dumneavoastră care hotărâți dacă o convărbire telefonică are sau nu are sens? Mai aprindem un și pe deasupra își celați stupizirile cele mai licite de logică! Ienei mai pomenit! Mai întâi dați vală peste mine, apoi mă țineți în circuit și faceți demonstrații de în altă școală! Ce sens ar avea să-i telefonezi unui avocat că mi se spune că sunt are stat? Ridico! E absurd! Ei bine, n-am să telefonez! Ba da, de ce nu? Nu! Nu mai vreau! Mă în cazul acesta... ne să plecăm... În... Stai, stai, stai puțin, stai. Mi-ați spus că sunt arestat. Dar nu știu pentru ce fapt anume. E, asta nu știu, datoria mea. Să preștești deocamdată, nu? Dar trebuie să știu pentru ce anume sunt arestat, nu? Există o acuzație undeva. Bănuiesc cel puțin. Dacă există, înseamnă că o să o afli. Dar până atunci... Cred că vrei să mergi la bancă, nu? La bancă? Ha. Cum să mă duc la bancă? Dacă sunt arestat. Oh, N-ai înțeles nimic. Ești arestat, firește, dar nimeni nu te împiedică să-ți mai departe de slujbă, de traiul limitare obișnuit. <laughs> Atunci, situația mea nu e chiar atât de disperată. A, no, nu, sigur, nu trebuie să disper. Și ca să-ți dau o dovadă de, cum să spun, grijă pentru reputația dumii fiindcă totuși ești în stare de ares, nu? Am adus cu noi trei dintre colegii dumii de birou care să te însuțească pretutindeni. Franț! Franț! Da. chiamă un drum. Imediat. Cu ei alături mă atrage atenția cum ar fi între oameni în uniformă, nu? Poftiți, da. -am -am intrați. I-am adus, pe specului. Intrați, băieți, da. intrați. Cum? Voi? Cooley! Salut! Kaminer! Bună! Rabensteiner! Noroc! Îi cunoaști? Cine ar fi crezut? Ha, vezi, vezi, sunt tineri amabil. stau la dispoziție. Ei, voi, Franz Willen! Order! Vedeți, să puneți lucrurile așa cum au fost în camera asta, da, nu să am reclamații. Da, Și cu asta da, cred da, da. că am terminat ce am avut de făcut în dimineața asta. Vezi, nu întârzi la bancă, ca. Nu, nu, nu, o clipă, o clipă, domnul inspector. Da. Procesul, pentru că va fi un proces, nu-i așa? Nu, nu Când va avea loc? Întâi vor avea loc interrogatorile, apoi confruntările, reconstituirile Dacă e cazul, o întreagă procedură O să fie anunțat la momentul potrivit De obicei, interrogatorile sunt duminica Uneori și sâmbă, Întotdeauna da Întotdeauna duminica Duminica asta? Asta cealaltă Să nu întârziem la bancă, Iosef Voi trei, ascultați-mă bine Nu aveți decât să mă supravegheați dacă v-ați luat și această meserie Dar De la distanță Să nu vă simt lângă mine Pentru că s-ar putea să mă lase nervii Și nu vă văd bine -a -a. Cum dorești Și încă ceva bine. Să nu mă tutuiți Ați înțeles? Nu. Nici în gând Acum putem merge, domnilor Iosef K. a fost anunțat că duminica următoare avea să aibă loc o mică anchetă în legătură cu cazul său. I s-a atras atenția că instrucția își va urma cursul și că de acum încolo asemenea anchete vor avea loc regulat. I se dădu numărul casei unde trebuia să se prezinte un imobil situat într-un cartier mărginaș. Pierdut în hățișul străzilor și fiindu-i rușine să întrebe unde se află tribunalul, Iosef K. se hotărâ să se intereseze de adresa unui fictiv tâmplar, Lanț, ca din aproape în aproape să afle locul unde se va desfășura ancheta. Nu, nimic. Dar da, de ce? E impresia că ai început să servești ziua în avans. Ce e mahmoreal asta? E, nu e nicio. Bine, bună. bine, bine, am inteles. Până Iosef, până! Bun. Pepi, nu? Fetișca aia. Aia. aia Păi să ne trăiești, bă, te la mulți ani, la mulți ani! Mulțumesc, Codric. Ce mulțumesc, Codric. De seară te sărbătorim toți la Prohasca. De seară la Prohasca? Da, da, da, vei ce faci, mutre asta. Dacă ți-e greu să le dai bătitilor câteva rânduri de beră acolo, le plătesc eu, e bine. No, nu, e, nu, e, nu e vorba de bani, Nu. Nu sunt eu în apele mele. naiba! E doar în o avut 30 de ani. Ia să că o să-ți până de seara. Am hotărât și să nu aud că nu vii, da? Od Od Odrich, Od Odri. Odri. mi s-a întâmplat ceva grav. Iosef! Iosef! Domnule, prin procurist. Eu uite la culic ăstea ce se prostește. Ce-i cu el, mă? E chemat la domn director. Te caut eu după aceea, Odri. Te caut eu după aceea! Dar intră, intră, dragul meu, te așteptam! Ați îndată dosarele? Dar lasă dosarele, nu pentru asta te-am chemat! Ceva mai important! Important pentru mine? Foarte, foarte! Ascultă-mă bine, nevastă mea dă o petrecere sâmbătă seara la vilă. Da, tu te pregătești să stai la noi două zile? Facem și o partidă de pescuit. Ah. da, dar eu să vedeți, nu, n-am să pot... Ce înseamnă să n-am pot? Dar nu există, vii și gata Am hotărât Nevastă-mea și-a pus în gând să te însoare Ce te uiți așa la mine? Are o nepoată, o frumusețe Să Sami eu anii tăi Dar te rog, fii atent, atent Dacă află nevastă-mea că ți-am spus ceva E de da. Așa că Te faci că nu știi să <laughs> rămâne între noi S-a înțeles? Da, da, da domnule Alo? Da Cine mă caute? Nu cunosc Da, da Da, da grebiți mai sunt Bine, bine să intre Dar numai un minut că am treabă până peste cap Oftim, asta mai lipsește. Angajază-l pe ăla, de la fere pe ăla. De-aia sunt pus eu, director aici, să-i servesc pe toți. Mama ei de viață. Să treci să-ți prezintă directorul? Franț? Vilem? Nu! Să treci! Deci voi sunteți candidații, ca să zic așa. Da, noi! Solis? Solis? Și da, da. unde ați mai lucrat înainte? Păi, noi suntem. Uh... Da, da, da, da, da, da, da, da, bine. bine. da, -vă Să da, să da, da, da, da, da, da, să da, să Să, să, să mă mă mă angajat? Păi da, dragă, Bine, ce să facă ei aici la bancă? Ce? ce să facă, ce să facă? Ce fac și ceilalți, mai bine de jumătate din funcționarii băncii. Ce-i întreb? Ce crezi că nu știu? Nu sunt drag atât de naiv. Bine, dar ăsta ăștia... La pază! La pază! Întărim paza personalului. Adevărul e. Ție pot să spună. Mi-au fost băgați pe cât. Și știi cum e? Te roagă unul, ăla are în spate pe altul, e prieten cu... Pe urmă, când ai și tu nevoie de o vorbă acolo, de o vorbă dincolo... Păi, așa se fac treburile. O să te văd pe tine în locul meu. A, nu, nu. E cum nu? Păi când o să ies la pensie, fiind și în familie, nu? E, e clar, clar bă, că o să vii direct. Nici nu trece prin minte, nu mă interesează. Zău, nu. Interesează, dă-mi voie să nu te cred Pe toți îi interesează, pe toți Uite, pun capul jos că nu există unul Unul Care să nu se viseze undeva sus, în frunte Să apuce puterea Păi că l a întreba până și lada portarul băncii Lada? Glumiți-mă Bă, nu, ascultă-mă pe mine Crezi că el nu și-a zis măcar o dată E, dacă aș fi eu director sau să fiu eu ministru, atâta doar că el știe, știe și în somn că nu are nicio șansă. Indiferent cum s-ar întoarce lucrurile, dacă s-ar răsturna situația, el e condamnat să rămână tot acolo, jos, umil, cinstit. Târându-și traiu de pe zică alta, unde mai pui că... Din urmă vin alții, mereu alții Proaspeți, flămânți de putere <gri> Lupii tineri, da, dragă Lupii <gri> tineri, care dulme Că mirosul puterii se apropie Stau la pândă, gata în orice clipă Să sară în scaunul puterii Pentru că, ascultă-mă pe mine Nu există Femeie feme, Oricât de frumoasă De atrăgătoare, de pasionată Care Da Eu să trăiți Nu v-am recunoscut Nu, nu, nu, nu, nu N-am nimic urgent Vin chiar acum Taci și în cap reformă Să trăiți Ai văzut? Trebuie să plec Mai vorbim că mă întorc Dacă mă mai întorc Ai, De trebuie ce trebuie... faci mutra asta? Am glumit E dragul meu, din toată instituția asta, tu ești singurul în care poți să am încredere. Știu că vei fi alături de mine și la rău și mai ales la rău. Proba de foc al realității, nu-i așa? Acum învățit. Hei, Iosef, asemna șeful. Era grăbit, Clemper. Deci nu s-a uitat prin dosare Să-l Poate să ardă banca și el Da, mă rog Noi ne vedem diseare la Proasca Nu? nu Am promis, nu? Iar noi am ciocnit până acum să-mi de câteva halbe, să știi. Foarte bine. Am vorbit cu patronul. Tot ce consumați azi trece în contul meu. Auzi Auzi care ai văzut să puțin și pe pe nu fi mă garhază. Ce te zic, mă Nu o întrebare. am eu. Nu, nu, nici de cum. Îți vede la restire. Hai să ne trebui și... Hip, La mai mare! Hoci, hoci, 1, Unu, doi, trei, și... Augustin, Augustin, Augustin, August, August, August, Augustin, Augustin! August, August, August, August, August, August, Albert, de ce? <sus> <și> <sus> Auzi, l la nou născutul ăsta. De ce? <sus> <sus> Parcă trebuie un motiv pentru asta. Și oricum, ei pot să scornească ce motiv vor. <sus> ce? Ăia <sus> <Ce? sus> dau socoteală cuiva, <sus> ei tu la întrebări, Iosef, vă? <sus> trăim niște vremuri. <sus> trăim, <sus> trăim. <sus> Noi, iubitilor, nu trăim, ne târâm prin la asta, prin glodul ăsta astea, da. ca niște râme, ca niște viermi, ca niște reptile. Când ne săltăm puțin, ne săltăm așa, ca lipitorile pe spinarea celorlalți, ca păianjenii prin colțuri, ca liliecii în bezna grotelor cu capul în jos, cu ochii orbi, toți cu teama ca nu cumva să vedem ce înjur. jur și, doamne, ferește să avem un acces de curaj. mai da. mă pe Aldri! Da. Măcar să ne veselim! is your Yosef, no? Over! Over! engomorila toa terum ați să cine? Cine e pe Ce Rușine! Asta... Asta... Ru Ru Ru <R2> inspector. Ce căutați aici? La Aha. Vreți să știți dacă paznicii voștri își fac datoria? nu, nu trecere Orcum n-a văzut fugi Pam pam pam pam. La mulțam. Pam pam pam. Cinerella. Inspector. Cine, inspector. Deschiși? De ce deschis? De ce ai? Sunt cam obosit Odrich. Trebuie să mă duc. Să și iubitule, nu să pleci, iubitule? Nu-ți ne faci figura asta tocmai de ziua ta. Îi jignești pe băieță? No, no, no, nu, nu, nu, Odri, Nici n-au sau sergă. Nu, mă duc acasă. Trebuie. Înțelegi? și Șarăpeșnă. Da? Ah, domnul Iosef. Iertați-mă că vă deranjez la ora asta. Vă rog, s-a întâmplat ceva. Da, nu, nu, da, da. Mă tem că da. Ceva grav? Mă privește? De, de fapt nu pe dumneavoastră. A, ah, nu. Mm -mm, nu. Atunci nu vă supărați e târziu și eu. Uh... Aș vrea să stăm puțin de vorbă, pentru mine e foarte important. Uh, domnule, sunt obosită. Vedeți că abia acum am ajuns acasă și iar mâine trebuie să mă scol. Domnișoara Birsule. Uh, înțeleg că pentru dumneavoastră e ceva important, sau mă rog, așa preț Vă rog, vă rog, vă rog mult câteva minute doar, nu puteți să mi refuzați câteva minute. Uh, ce insistență. Credeți mă nu v aș fi supărat la o ora dacă Fie. Câteva minute, ați spus. Da. Sper să nu se prelungească. Poftiți. Intrați. Sunteți foarte bune. Vă lăsați chisile astea. Vă ascult. Și între timp, dacă îmi permiteți, o să-mi scot pălăria și par de Da, bineînțeles. Îmi pare rău că vă rețin. Vorbiți. Pot să vă ascult și dacă-mi de pe cap. Ce păr frumos aveți? <laughs> Domnule, cred că nu pentru asta ați venit. A, nu, nu, nu. desigur, dar nu v-am văzut niciodată fără palerie. De fapt, nici nu prea ne cunoaștem. V-am zărit doar de câteva ori în fugă. Ceea ce nu v împiedica să-mi cereți să vă primesc la o oră atât de nepotrivită? Da. Nu. Dar de vreme ce sunteți aici, vă ascult. Sunteți foarte frumoasă, domnișoara Birster. Nu bănuiam, domnule Iosef. Că sunteți în stare să devitați atâtea banalități, împiedicându-mă să mă odihnesc. Vă cer mii de scuze, sunt de neiertat, dar astăzi mi s-a întâmplat ceva îngrozitor, ceva absurd. Și ce legătură are asta cu mine? Într-un sens are. De aceea am ținut să vă cer scuze pentru cele petrecute aici. N-ați putea fi ceva mai clar? Azi dimineață, în camera dumneavoastră... În camera mea? Da. Ați fost în camera mea? Nu, nu, nu. nu, nu. Asta e nemaipomenit! Nu, aveți dreptate să vă indignați, dar. Ce nimic! V-a obligat cineva? Cred că am dreptul la explicații. A, asta și încerc să, să vă explic. Dar nu prea vă reușește, domnule Iosef. Și eu am fost complet A venit un împuternicit al autorităților superioare. Așa. Așa, pe scurt, au venit să mă aresteze. În camera mea! Da, în camera dumneavoastră. Domnule, cred că nu sunteți în toate închirile. De ce să vă aici? Și nu la dumneavoastră în cameră. Bine. După câte știu, aveți una -un sus. Vă rog, vă rog, vorbiți mai încet, vă rog, o să o treziți pe doamna Gruba. Putin îmi pasă mie de doamna Gruba, asta. E ne mai pompată. vă rog. De ce ne-ați spus, matroane, cât de uluit sunteți? la urma urmei de datoria ei să nu lase pe nimeni să ne I-am spus, i-am spus, a fost însă un caz de. cum să spun, un caz de forță majoră. V-au transformat camera într-un fel de sală de da. judecată. Mă rog, cât s-a putut? Aha, s-au umblat și lucrurile mele. Da. Domnule, abia mă abțin să nu deschid fereastra Să stric după ajutor Aveți tot dreptul să o faceți, domnișoară La urma urmei Ce vreți de la mine? Vreau doar să mă ascultați, domnișoară Uite ce e Chiar dacă s-a întâmplat ce pretindeți Eu nu văd nimic mutat de la locul lui aici În fine Vă comunic că eu n-am nicio putere. N-am relații. N-am nimic care să vă poată fi de folos. Nimic. Sunteți atât de frumoasă. Și tânără. Nu? Încă tânără. Încă. Pentru câtă vreme? Cândva am vrut ceva de la viață. Cândva am crezut că voi reuși. Și am început să lucrez. Am început și o facultate, spărând la o diplomă. Am început să învăț limbi străine, crezând că... Dar ce importanță are acum? De fiecare dată s-a întâmplat câte ceva. Cu părinții cu bunicul, cu -un unchi, cu nu știu ce văd. <fixi> și trebuia iar și iar să mă întorc la mașina de scris. Dar ceva tot o să termin. Tinerețea, domnule Iosef. <fixi> și viața. <fixi> da, da. Le termin cu sau fără intervenția mea. De ce vă uitați așa la mine? Am impresia că nici n-ați auzit de lucrurile acestea? Iertați-mă. Seamănați cu cineva. Aha. Cu o fată de care v-ați îndrăgostit? Da. Demențial de îndrăgostit. Și înspăimutător de gelos. Gelos? Cumplit de gelos. Până și pe cercetătorul șchiop din colțul străzii. Când se oprease, dacă da va bănuți și îi zâmbea. Și pe câinele pe care îl luam brasă și îl mângâia. Și de aceea v-ați despărțit, pentru că bănuiesc. A, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Pe atunci aveam fiecare 15 ani. E o poveste adolescenței a adolescenței care s-a încheiat destul de repede. Ea a plecat cu părinții, a. a părăsit țara și nu mai știu nimic. Și de atunci n-ați mai iubit pe nimeni? Atât de profund, atât de total, și în același timp cu un sentiment de mare puritate. Nu. nu. Nu, niciodată Nu cred Nu se poate să nu mai fi iubit Să nu-mi spuneți că nicio femeie nu v-a atras Ce înțelegeți prin vă atras? Vorbeam de dragoste Aha. De acea stare de grație pe care o ai, o simți Înainte chiar de-ați da, seama, fără nicio explicație, fără nicio premeditare Când atracția, chiar și cea fizică, transcede animalitatea Întâlnind sacrul, dumnezeiescul Nu, nu, n-am mai trăit de atunci o astfel de clipă nu vă bănuia atât de romantic. Poate până azi, când printr-un gest banal, cotidian, simplu, v-ați eliberat chipul. Dar e o adevărată declarație de dragoste. Iulia! Iulia! Ah, nu! Sunteți nebun! Iulia! Nebun, cu adevărat! Iulia, tu! Domnule Iosef! Râdeți, da? Râdeți! Poate aveți dreptate! Eu! Eu! La intrare La ora asta? O să trezească toată casa Mă duc să văd cine e Franț Ce cauți la ora asta? Păi nu v-ați culcat încă Ce să aștept până mâine dimineața? Auzi Ești chemat la interogatoriu Duminică dimineața La orele 9 și jumătate Duminică dimineața La orele 9 și jumătate Uite Ai scris tot aici Or adresă tot A completat aici chiar domnul inspector cu mâna lui De obicei nu el face asta Vezi să nu întârzi că de rău. Cine a fost? O greșeală ah. Căuta altă adresă ah, Da Mă temem că Știu că vă e somn Sunteți obosită iar eu v-am reținut prea mult Iertați-mă încă o dată. Noapte bune, domnul Iisara Noapte bune. Cumva unde locuiește tâmplarul lansi? <fie> <fie> domnule, domnule, <fie> spuneți-mi-vă, știți cumva ce stradă este asta? <fie> domnule, dom spuneți-mi, spuneți-mi ce stradă este asta? E, cum se numește? Da, da, cum se numește? Vedeți o întrebare la care nu știu ce să vă răspund A, nu sunteți de prin partea locului A, ba da, uite chiar aici în casa aceea din col stau Numai că până la ora asta n-a venit încă echipa cu indicatoarele Așa că ce să vă spun ha, Înțeleg, nu știți ce nume o să-i pună Și totuși nu pare deloc o stradă nouă După clădiri Dar Cum o să fie nouă? Se vede treaba că n-ați mai trecut prin zona asta de mult. E poate cel mai vechi cartier al orașului Și acum se schimbă denumirile Da, da, da, da Și înainte cum se numea? Înainte când? Până astăzi, nu? Da, vedeți, ar trebui să am un caiet cu mine Păi cine mai ține minte toate denumirile pe care le-a avut? Cașa e, n-aveți de unde știi Străzii îi se pune în fiecare zi alt nume Glumiți cum în fiecare zi? Mă rog, aproape în fiecare zi pentru că uneori echipa de lucrători Uite să vină Alte ori nu sunt gata Indicatoarele Dar de neînțeles, este aberant Ei, la început nici noi cei de aici Din cartier n-am înțeles Am făcut gălăgie, memorii Degeaba Dar vezi, cu timpul ne-am dat seama Că cel care a gândit așa A fost un om cu cap dar da, să știți că e mult mai bine așa Mai bine? Dar cred că se produc o mulțime de încurcături Dar de ce? Bă, bă, doar fiecare își cunoaște casa Cum altfel? E sigur străinii de cartier Pentru ei Dar tocmai de aceea metodă e bună Orice persoană Care nu e de aici, înțelege ce vreau să spun E imediat văzută De departe Se zice că sistemul o să fie aplicat În tot orașul Mai târziu, în toată țara dar, dumneavoastră, cu ce treabă prin părțile noastre? Am o adresă. Casa tâmplarului Lanț. Mm. După reperele date ar trebui să fie pe aici, undeva. O stradă care nu are un nume, ci un număr. 945. Probabil că au luat sistemul străzilor americane. E mult mai practic. Așa e în America? Da, așa e în America. Mă se poate. Se poate, nu vă contrazic. A, și la noi e un cartier... Mă rog... În cartier V-aș fi recunoscător dacă mi-ați da cât de cât o lămurire Cum aș putea ajunge acolo E departe? Un tramvai? Mm, Cei drept nu e aproape Dar nu merge niciun tramvai Numai pe jos E dar dumneavoastră, sunteți tânăr. Mai greu e pentru bătrânii, betegi, bolnavi Văd însă că necunoscând locurile Nu v-ați echipat cum trebuie dar cum trebuie să mă echipez? Ce aveți dumneavoastră în picioare sunt ca să zic așa pantofi de dans Nu de mărșeluit prin glodurile care vă așteaptă A, Dacă vreți Vă dau eu niște bocanci Ia uitați-vă Sunt extraordinar să știți că nici am încălțat de foarte multe ori N-aveți bani acum? Nu-i nimic Mi-i dați altă dată Și îmi lăsați gaj pantofii dumneavoastră ce ziceți? Vă fac un serviciu, să știți? Mulțumesc, dar Merg cu ai mei La cum doriți Eu v-am făcut propunerea Era în avantajul dumneavoastră, să știți Eu nu făceam nicio afacere Ei, îmi dau seama Da, cum spuneți că pot să ajung în cartierul acela? ei păi, Știu eu cum să faceți Hei! Hei, Carl! uite și pe Liza Bună, drăgălașule Dar cine-i domnul? Nu mi-l prezint. Dar nu știu cum îl cheamă A. Iosef Cat, rămână. O, Lisa Domnul are treabă pe la voi <laughs> Îmi pare bine Adică îmi pare bine că vă pot fi de ajutor. Probabil nu știți cum să ajungeți, nu? Eliza e nevasta a prodului de la tribunal. Că tot pe acolo e și tribunal. A, norocul meu să nu fac drumul ăsta singură. Lasă că nu-l faci tu singură niciodată. Dar... Dacă sunteți atât de amabilă să mă asoțiți, eu vă mulțumesc. Norocul e al meu. Atunci... Ce mai stăm? Hm? Să mergem. Carl, salut, răgălașule Mulțumesc mult, domnule Nu aveți pentru ce Poate ne mai întâlnim Te-au chemat, da? La 9 și mm, Avem timp Nu s-a spus că e departe Cred că m-aș fi rătăcit dacă nu-l pe dumnealui Cum mm. se cade om? <laughs> Cum se cade, Carl? <laughs> Hai, da Ți-a vândut nimic? Bocan, șlub, saine veche? Nimic, nimic Nu, miramaș Un pungaș de drumul mare Ăsta ia și de la vii și de la morți Păi, nu cred să fi scăpat vreunul Nejumului de el, doar dacă Am picat eu prea devreme Te-a iertat Altfel Te descălța Pe loc Chiar așa? Mie nu mi s-a părut Ce? Ce? I-am spus drăgălașule? Fi cum să-i spun bandit? Da, e, da, așa ar trebui să-i spun bandit Dar zi dumneata Câți oameni cinstiți ai cunoscut Eu să mă bată Dumnezeu Dacă am întâlnit vreunul, cel puțin Aia de la tribunalul nostru Numai javre, mai jeg <gri> Jeg? O, oh, da ce jeg pe creier Că pe inimă n-ar avea unde Pustiu Dumneata Ești tânăr. Nu mi se pare deloc că ai fi vreo bătrânică, dumneavoastră. <gântări> se duce, tinerețea. Am 25 de ani, domnule. 25. Eu am ceva mai mulți. E, ești bărbat. La bărbații altfel să numără număranii. Și... Știi... știi. <gântări> Frumușel, așa? Pe cuvânt, pe cuvântul meu, foc de frumușel. Păr negru, ochi albaști. Cred că se nebunesc femeile pe tine. N-am observat. Mie îmi spui. Ha, deci, eu n-am ochi? Ia zi-mi, cum ai picat în plasa astora? A furisită o treabă. Ha. Dacă vrei să-mi spui bine, dacă nu, nicio supărare. Gândesc că-ți e greu. De fapt, n-am ce spun. Eu cred că s-a făcut o greșeală. Ha, greșeală. Acum ajunge. Sunt multe tribunale în cartier? Pentru că mie mi s-a dat o stradă. Strada 945, hmm. dar fără număr de casă. Ha, da, casele nu au număr. Cum dau număr casele? Păi. Dacă au străzile, ce rost ar avea să aibă și casele, zeu așa? N-are niciun rost, nu-ți dai seama? Nu prea înțeleg. E la mintea cocoșului. Fiecare stradă are numai o casă și atunci. O singură casă pe fiecare stradă? Tu știi cât de mari sunt casele astea? Fiecare cât... Cum să-ți explic? Cât un tribunal. Că tribunalele folosesc și drept locuință pentru... Pentru cei care lucrează acolo Așa că noi ah. Ah. Hai că ne apropiem Vezi În prima clădire Vrei să-ți arăt unde stau? Ha? Urci sus să-ți dau un ceai Sau o cafea da. Cum îți place? Mulțumesc poate altă dată. Știi, n-aș vrea să întârzi Dacă când o să vrei altă dată. Ha? Da. Nu, nu e bine să întârzii da am ajuns. Stai puțin. Martin! Martin! Martin! Hai, vină după mine. Bărbatul nu doar, n să-l pe procuror, nu? Martin! Hei, n omule? Hei! iar pe domnul ăsta că chemat la interogator! Hei! A știi de interogator? asta e acum. După număr n-ai zis 945? Prima am în Da? Vilem, fă de uite că vine Franț? Franț, și aici dau de tine Ne auzi la el, Vilem N-ai zis tu? Liza, îmi dai să spun așa, nu? Da Liza Îmi place Îți mulțumesc Pentru ce? Pentru ce să-mi mulțumesc? Hai, hai, lasă, vrează, băiatul, lasă Te așteaptă, bălușul e rețetă Hai, hai Oameni ca și tine, da, ne la antire. mea? La la lor, ce-ți pasă? Hai, hai, hai, saldă-ți Nu am loc să trec. Și o beznă? Ți s-a în fața ochilor, da? Păi noi cum vedem? Hai! <coughs> o da, Nu se poate respira. Nu <coughs> <M -ul> respira? Haide-ți, <coughs> haide, haide la, Trebuie să parte! <coughs> la să treacă pe Ce jos! Aici! Cei dormitori, hai scoare, scoare, scoare! Și mai terminăm cu mărința asta! Ei, hey, Franț, Vilem! Aici dormi, inspector! Să le-iți! La modus, ori a tine ora sosit! Văd, văd, văd! Iosef K! De ce m-ai sosit atât de târziu? Cum târziu, domnul inspector? Mai sunt 10 minute până la 9 și jumătate! ce? Uite până la 9 și jumătate! Ce oră e asta? Ora la care m-ați convocat! am convocat eu la pomeni. ce o braznicie! Da, uitați-vă, uitați-vă, acesta este biletul pe care mi l-a adus Franț, scrie clar, ora, chiar de bână la voastră. Ce bilet, ce bilet, despre ce bilet vorbești! Tu știi ceva, Franț? Aiurează, domnule Inespe. Dar priviți-mi, biletul e aici! Aaa, mă faci mencinos pe mine? Unde s-a mai pomenit ca un inspector să scrie la de Nică e, niciodată! Păi și tu din mâna mea, ce este? Da, o hârtiuță împulțită! Uite ce fac cu ea! Pofti! nu mai e! Dragă! și de căval de instrucție! Ridicați-mă! Correrul nu Haideți! Ridicați-mă! ridicați Stați jos! Ce avem azi, domnule inspector? V-am pregătit dosarul pe care mi l-a cerut. O oh, bine, așa Dar dosarul lui Iosef Foarte bine Dar că ăsta trebuia să-l interogez la ora 8? E, tocmai, domnule judicator, <laughs> am târziat Și acum ce oră e? No, și sumnătate. Am târziat oh, oh, oh, oh. cu mai mult de o oră. Ah. Ah? Eh, în cazul ăsta nu mai sunt obligat să iau interogatorul. Dar sunt aici, domnule judecător. Și văd că alt dosar nici mai aveți. Asta nu te primește pe dumneata. Dacă vreau, încep ancheta. Dacă nu, nu, mă obligi dumneata. Mă rog, fie. Astăzi, în mod excepțional, o să facem cele necesare, dar pe viitor să fii punctual. Hai, apropie-te, apropie-te, aici, de calci! Ce se întâmplă acolo în fundul sării? E ziluită o femeie. Iar o porcărie ca asta! Domnule, domnule, inspector, te rog să iei măsurile care se copină. Da, da, desigur, dar știți eh? e de. zi. vorba de. e vorba de. e mai de. mai vorba de. e vorba de. e vorba de. nimic. Ah, de. e vorba de. Ah, bine, bine, bine, bine. Șredința se dar cu mine, cum cei din lista să se suspendă! Domnule, ștecător de instrucție, nu plecați! Domnule! Domnule! Liza! O, oh, Doamne, bine că văd o ființă umană! Ce nebunie, ce coșmare. Ești altul învarul, hai, hai să te scot de aici. Hai. De acum nu oh. văd nicio ieșire. S-a făcut întuneric. Da, da, da. Au, ce faci, Dumnezeule, <coughs> reșini? scriși mă Au, zcriși te de mine. Hai, hai, fă un efort. Te scot eu din galeria asta. Hai, încearcă să smici picioare. Încearcă. Ah. Mm. Au, hai. Hai. <coughs> hai. Hai, mai e puțină! Încă puțină! Hai, ieșim da, nu pot, nu mai ai. pot! Trebuie! Trebuie să poți! Ce tunel sfârșit! Pe dracu' tunel! Suntem în galeria de sfârșit! Au! Hai! Acum să vedem cum coborăm scările astea! Hai! Hai, băiat! Încă puțină! Așa? Așa? Ah! asta când ai nevoie de el, nimeni nu-ți împinde o mână de ajutor! Hai! Ah. Hai! Ai mai sunt două trepte da. Hai, încet. Încet. Încet. Acum Am ieșit cu bine Hai, stai Stai, stai aici Așa te pe treaptă să mai revii puțin Mulțumesc Să-ți dau puțină apă Nu, nu, nu pleca mi-am revenit pe cuvânt Mi-e și rușine de mine Nu știu ce m-a amințit în halul ăsta Aerul Aerul de acolo Da, da aerul Pestilențial Nu știu eu aerul ăla to Toate scârnăvile ale Toate hoiturile ale mișcătoare put De ți se întoarce stomacul pe dos De fier să fii și Nici iadul Nu duc nește așa Răcuțul de tine Iartă-mă, Liza Ți-am căzut pe cap Ba bine că n-ai căzut Zău că nu știu ce m-aș fi făcut Dar până la urmă Te-au ținut picioarele da, hai, da, hai, hai, gata, gata A trecut Nu știu cum să-ți mulțumesc Lasă Să fii sănătos Și să scapi de beleaua asta Până atunci voi veni iar la interrogatoriu. Duminică. Dacă am noroc, dacă nu, în altă duminică și în altă duminică și în altă duminică. Eu am să te aștept mereu, acolo unde ne-am întâlnit dimineața, ca să nu mai rătăcești. Îți mulțumesc când o dată, Liza. Pe duminică? În săptămâna care urmă Iosef K. așteptă zi și noapte o nouă convocare Nu-și putea închipui că renunțarea la interogatorul Îi fusese socotită ca definitivă Și cum nu primi nimic până sâmbătă seara Presupuse că a fost convocat în mod tacit Pentru duminică la aceeași oră Deci, duminică dimineață se duse din nou la tribunal. Odri? Da? E gata cafeaua. Ah. O bem aici în Nu Aș prefera la tine în cameră. Tu nu? <laughs> ah. Bună seara! Iosef. Ah! Ați versat cafeaua, domnul Ionisul E vina mea, îmi pare rău. Iosef. Nu, nu, nu vă derageați, nu vă derageați, eu urc la mine. Dar pe tine te așteptam. Mă duc să mai pun de-o cafea. Pun un bric mare pentru o noapte lungă. Avem de discutat, Iosef. Superbă, admirabilă femeie și tu, nici niciun cuvință, secret absolut. Și că te gândești că nimănui nu i-a trecut prin minte de ce ai abandonat-o pe Pepi. Bănuiesc că s-a consolat, ah, sigur, sigur. Am spusese de mult ochii pe ea. Aha. Și voi... De cât vă cunoașteți? Cine e Eu cu Iulia? Da. A, de câteva ceasuri bune. Oh. Eu am înțeles că nu e nimic între voi. bine, Oricum nimic serios. Fii liniște, nimic. Da, da. un moment. Stai jos, iubitură. Dar nu să vreau să-și ce? Vreau să-mi spui, da sincer, cum decurge procesul? Procesul? Da. Ce-ai făcut? Dacă pentru asta ai venit, e simplu de răspuns. Procesul nu merge nicicum. Cum? În fiecare duminică la 8 fix mă prezint la interogatoriu, hmm. Iar interogatorul nu are loc. Hmm. Se amână cu aceeași lipsă de logică cu care ar putea avea loc. Ce-am făcut? M-am gândit să scriu un raport către tribunal în care să povestesc totul. Hmm. Am angajat și un avocat cu oarecare faimă, un fost coleg al unchiului meu, un bătrân aproape paralitic, ciudat. Bine, bănesc că ți-e binevoitor de vreme ce... Da, sig sigur, probabil. Hmm. Știi cum e... E ca în poveștile de groază vorbim parcă limbi diferite într-o lume aparte. Nu înțeleg. Fi mai clar. Cum aș putea fi clar când tot un jurul meu e atât de nebulos? De când a început povestea asta am senzația că nu mai recunosc oamenii, străzile, locurile. Parcă aș fi fost aducat într-un maidal cu gropi și munți de gunaie înconjurat de o haită de câini turbați. E a atâta, atâta ură în ochii tuturor. Așa a fost întotdeauna, domnule Iosef. Mă iertați că am intervenit așa. Am atins cafele. De ce vorbiți așa? Pentru că așa e, iubitule. Iulia are dreptate. Nu, nu, nu, nu e cu putință. Spui așa, pentru că nu vrei să vezi, nu vrei să-ți deschizi ochii. Când o să devii odată amator? Peste câteva zile îmi 31 de ani. Nu, nu, nu, crezi că la... nu e vorba de ani, ci de momentul în care înțelegi în ce lume te afli. Și, din păcate, e alta decât cea pe care ai crezut ca o Îngrozitor de alta, da. domnule Iosef. Dar să revenim la proces. ascultă ascultă-o cu atenție. Iulia are o propunere interesantă. Hai, spune spune, spune Cunosc un pictor. Poate numele vă spune ceva. Pintorelli. Italian? Nu, nu. E un nome de arte. S-a specializat în portrete. Și vrea să-mi facă portretul înainte de... ascultă Și pe urmă n că să faci cele mai idiote glume de care ești capabil. Pintorelli îi cunoaște pe toți da. Mă rog, aproape pe toți magistrații Ce și? Pentru că toți se înghesuie să-și facă chipul nemuritor Înțelegi Ori în timpul ședințelor de poză pintoreli le picură în ureche câte o vorbuliță de. în favoarea unui arestat Înțelegeți, nu? Aceasta e o variantă, care mai fi una Șoferii magistraților Tot la ureche, nu? E demențial, e absurd! Ce ți se pare atât de demențial? Cum mi se pare? Un proces în care avocații sunt complet inutili, iar legea nu funcționează. Se rezolvă prin șoate, prin șușoteli. Fie ale unui pictor, desigur păduchios, pentru că altfel nu s-ar preta la așa ceva. fiale ale unor șoferi, mai pungași decât stăpânilor. Libertatea sau moartea, să depinde... depinde de, de, da, da, da, depinde de asemenea oameni. Da, e grotesc! Mai degrabă tragic, dar asta e. Dar nu vă dați seama! Ca să fac asta, ar trebui să mă cobor la... Nu, nu, e absurd, este complet ilogic și este și înjositor pe deasupra. Bravo, bravo, splendid! Ai auzit, Iulia? Domnul Iosef K. vrea să găsească sens într-o realitate care și-a pierdut de mult. Substanța îmbălților, stătute, ducnin de atâta corupție, în haznalele puterii. Odrich! Dumnealui așteaptă dreptatea de la șobolanii care-și cască fălcile îndată ce întâlnesc asemenea naivi și mușcă, mușcă, mușcă, mușcă fără să se înnece în rănită a unui acatine, iubitul meu, Iosef. Bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, Trezește-te, băiete! Aoi, ești ca să termin, Am aflat astăzi că marele tău protector... Directorul? Da. Omul care ținea să te agațe în coada familiei lui ca să te exploateze pe gratis cât de drag erai, ei bine, află că e o canalie mult mai mărșavă decât mi-aș fi imaginat. Ei bine, a depus mărturie împotriva ta. Mărturie? Dar ce să spună? Ce i s-a dictat? Ori ce. Ori? De altfel nici nu are importanță Nimeni nu citește scârnăviile astea Cred că nici cei care le-au comandat Atunci toate mărturiile astea sunt inutile? Ba nu Utile pentru viitor Dacă vreodată cineva ar dori să afle Oricum important pentru judecătore să existe Să poată întocmi un dosar Cu cât mai voluminos, cu atât mai acuzator Dar pentru numele lui Dumnezeu nu înțelegeți că Eu nu știu Care este acuzația Pentru că nu te simți vinovat de nimic sunt complet nevinovat. Dar uneori, asta nu-i totul. Există atâtea subtilități ale justiției încât poți deveni oricând vinovat. Dar dumneata ești total nevinovat. Da. Sau, cel puțin, nu știu care-mi e vina. Sună cineva. Mă duc eu să deschid. În ultimul timp sunt foarte căutat. Curic? Ce căutești? Parcă ne-am înțeles să stai la distanță Ați fost căutat la telefon Dar n-a răspuns nimeni Treci la subiect Un client al băncii, un italian Madrini, dacă am înțeles bine Vrea să viziteze catedrala Și sunteți rugați să... Bine, când? Unde? Luni seara La 8 La catedrală chiar Dacă asta e tot, am înțeles Șterge-o! Șterge-o! Ați auzit? Probabil mesajul adus de culiș. Da. Arestatul Iosef K. trebuie să se pregătească pentru a explica italianului arhitectura și arta medievală la noi. Mm. Noroc că nu i-a venit ideea banală să ne întâlnim duminică dimineață. Pentru că eu, la interogatoriu, da. înțeles da. ce fac eu de un an în coace. Mă întâlnesc cu o fată care mă duce de mână printr-un labirint de, cum ai spune tu, Odrich, de hoituri umane. Auziți? Prostii urlă la lună. Cât ai sinistru! Închide fereastra. aceea, Iosef K. se hotărâ să se mai prezinte odată la interogatorul. Ideea procesului nu îl slăbea o clipă. Întocmise un raport către tribunal în legătură cu evenimentele importante din viața lui și motivele care îl determinaseră să procedeze așa cum procedase. Un asemenea raport îi se părea superior față de obișnuita metodă de apărare a avocaților pe care îi socotea cam dubioși. Ajunse la concluzia că era absolut necesar ca inculpatul să acționeze el însuși ca să-și apere cauza. Altfel risca să piardă procesul. Bună dimineața! Domnule Iosef... Bună viză. De ce nu spui pe lume? Nu se cade. Știți? Am aflat ceva. Astăzi o să vi se Crezi? Da. A auzit Martin. El dacă e acolo... Atunci... Poate se termina. Vine. Poate. Uite-l că vine. Hai uh -huh. să luăm în primire. Uitați-l vă la târhar Hai, hai! Mai răpejor, mai răpejor. Hai, hai! Da, da. Pe aici, pe aici, vă rog, pe aici, fofiți, fofiți. Hai, hai, hai, hai. Poate-ți bloc să-ți care statul. Hai, să de Domnule Inspector Lama în sfârșit, ai venit odată la tine. Ei, voi acolo, liniște Domnule, judecător de catala, de instrucție! Stați jos! <truh> Arestatul e la ordinele dumneavoastră. Iosef K. Aici, în de cător? Așa. Urca, urcă aici, mai aproape. Da, prin urmare. Dubneta ești ești zugrav. Eram convins, domnule de că s-a făcut o confuzie. Tu nu am de zile spun asta și nimeni nu vrea să ține seama. Liniște. Liniște. Liniște! Ce confuzie? Nu sunt zugrav! Eu sunt prim procurist la Banca Centrală. Așa? Ce spuneți, domnule inspector? Da, da, e prim procurist la Banca Centrală. V-ați înșelat asupra persoanei domnule judecător. M-ați întrebat, de fapt, nu, nu m-ați întrebat nimic. Mi-a strântit în fața constatarea dumneavoastră ca pe-un adevăr indiscutabil. Bravo! Bravo! Bravo! bravo! bravo! Iată primul lucru, semnificativ pentru întreaga procedură a procesului intentat împotriva mea. Dacă acesta mai poate fi numit proces. Da, da, ei, ei, ei, bravo, bravo, bravo. Pentru că, în realitate, nu e un proces. Ce o grosolană, o inadmisibilă abatere de la justiție. Oh! Oh! Oh! Oh! Liniște! Liniște! Prin urmare, Iosefca e prim procurist la bancă. Domnule inspector. Da. da, am înțeles. Voi face corect la cuvenit. Uh -huh. Ar fi trebuit să o faceți de la început. Nu să mă purtați pe drumul supravegheați și amenințați de un an mai zile, poate! Bravo! Ar fi instructiv să vă spun cum au decurs, poate! Începând cu momentul grotesc și trâhăresc când mi s-a comunicat arestarea. Mm. Și mi s-au luat, de fapt, mi s-au furat hainele și cămășile și... Da, fiică lucrurile s-au lămurit în sfârșit, cu toată sila pe care o simt, voi pleca. Mă rog, n-ai decât Dacă nu vrei să-ți iau azi Interogatoriu Am în... ce interogatoriu? Doar ești arestat Cu mine vorbeți? Eu nu sunt gravul pe care îl căutați V-ați dat seama că e o confuzie, așa că Da, da, da, bine, bine Aveți o altă meserie <gântu -i> și ce e cu asta? Aha! Ia-te uită! Ia-te Domnul inspector face semne în sală de judecată! Ce semnificați au aceste semne, domnule judecător? Să se huiduie, să se aplaude? Îi dirijați pe toți și de aici, de sus, de pe strada asta pe care pretindeți că ia o justiția, da, da, da, da, da. da. Să-l auzim ce gândește Mulțumesc. E mai bine așa. Cred că v-ar putea fi de folos și vouă să mă ascultați. Pentru că nu există îndoială, domnilor, că în spatele manifestărilor acestui tribunal, așa zis tribunal, în spatele arestării mele, ca să mă refer la mine, dar nu sunt singurul, probabil, se află o mare organizație. O organizație care plătește nu doar paznici, venali, dar și inspector și judecător de instrucțiune neroz. Mai mult, întreține funcționari de rang înalt și foarte înalt, cu numeroasa și inevitabilă lor suită de valeți, de scrivi, de tot felul de auxiliar, cine știe, chiar, poate chiar și de călăi. O clipă și închei, domnilor. Întrebarea este, ce urmărește această organizație? Ei bine... Să aresteze oameni nedinăvați, cărora să li se intenteze procese stupide, absurde, care să le macine nervii, viața. Dar ce cei cu voi, oameni buni? Ce scripește acolo în pieptul pe nostru. Insignă? Ah, da. Acum văd! Acum văd! Faceți parte din banda coruptă împotriva căreia vorbeam -a din aur! V-ați adunat aici ca să vă spionați! V-ați împărțit în două tabere să vă înșelați! Vă felicit pentru frumoasa voastră meserie. Bravo! Iosef -a! Iosef, -a! Iosef -a! O clipă numai! Ce mai vreți de la mine, domnul ștecător? Vroiam să-ți atrag atenția că astăzi, fără să-ți dai seama de sigur, te-ai păgubit singur. Da, știu! <răi> N-ai învățat nimic. Interogatoriul, cel puțin puteai să bănuiești, reprezintă un avantaj pentru arestat. Ori, până și avantajul acesta l-ai pierdut. <laughs> Bandă de telhari! Vă dăruiesc toate interogatoriile. Bandă de telhari. Unde ești, Părinte? Unde ești, Părinte? Unde ești? Nu te văd. Aici, fiule. Vino în Sacristie să te spovedești. Poate altă dată. Acum am întâlnire cu cineva. Am intrat doar să te rog să nu stingi luminile E un oaspete străin Care vrea să viziteze catedrala Dar nu văd niciun oaspete Am târziat Cine știe de ce Trebuie să sosească din clip în clipă. Tu ești singur în această seară Ce ciudat îmi vorbești Cândva v-am mai spus că ești paznicul unei porți Așa e scris, dar n-am avut regasul să-ți deslușesc înțelesul celor scrise deasupra acestei porți. Te ascult. Legea spune, un paznic al porții stă dinaintea legii. La paznicul acesta vine un om care cere îngăduința de-a pătrunde înăuntru. Dar paznicului îi spune că nu poate să-l lase să intre în clipa aceea. Omul insistă și atunci paznicul îi spune, dacă ții atât, intră. Dar să știi că la ușa fiecarei încăperi ai să găsești paznici din ce în ce mai puternici, a căror privire nici eu nu sunt atât de tare ca să o suport omul se resemnează și începe să aștepte în fața porții și rămâne acolo ani îndelungați. Într-un târziu întreabă, dacă toți oamenii caută să cunoască legea, cum se face că de atâta vreme nimeni în afară de mine n-a cerut să intre? Și paznicul îi răspunde, Nimeni în afară de tine nu avea dreptul să intre aici, Căci poarta era făcută numai pentru tine. Acum plec și cui. Gata, timpul tău s-a scurs. Hai să ieșim din casa Domnului, Franț, vine! Aici suntem. Am susținut. Pe cine slujești, părinte? Ce importanță mai are pentru tine? Dar pentru tine nu are? <laughs> Hai, luați-l. E al vostru. Cum? Sunt condamnat? Dar procesul nici n-a avut loc. ia înainte, Iosef, ca... Hai! Hai! Avem puțin de mers. Hai! Hai! Domnule! Domnule! Iosef! Liza! Ce cauți aici, Lisa? Nu te duce cu ei, Iosef. nu e urma dă o parte. Nu-i urma. Vilem. Ia. Yeah. Ia haina. Așa. să scoată cam așa? Hai. Hai. ține cu cuțitul, Franț. Tu ai să. Domnilor? Poate că e de datoria mea. Ca eu însumi să Iosef, fugi, salvează te nu-i lăsăm. Ce mai aștepti, Frans? Nu fie ea dată cuțitul în piept și termină Așteaptă așteptă -l. Încă puțin. Ca un câine. O, grafă. Tu că că ascultat Procesul de Franț Kafka. Dramatizare radiofonică de Catinka Muscan. Redactor: Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Joseph K. Adrian Pintea. Directorul: George Constantin. Liza: Dana Dogaru. Preotul: George Cozorici. Domnișoara Bursner: Diana Gheorghean. Inspectorul Ion Pavlescu Odrich Florian Pitiș Franz Valentin Teodosiu Wilhelm Petre Lupu, Judecătorul Constantin Dinulescu Carl Mitica Popescu Doamna Grubach Dorina Lazar Culich Mircea Constantinescu Klemper Sorin Gheorghiu Hans Boris Petrov în alte roluri, Gheorghe Pufulete, Monia Pricopi, Sorin Tofan, George Lungoci, Ion Alexandrescu. Asistența tehnică, Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Monteanu.